де заховано знання про все, що було на землі. Якщо навіть є, то ми не знаємо, як до них звернутися. А було б добре, аби могли. Для цього потрібні якісь неймовірні зусилля і знання. Ми з тобою дійшли до такої сфери, де все можливо аби ще знати, як. Але тут би дати раду зі звичайними земними історичними архівами. Я маю свідчення, що Ребенухе отримав від пінзеля кілька листів паперу, які через дві сотні років віддав моєму батькові старий єврей у Бучачі, який потім випив отруту і миттєво помер. Мій батько задув свічку і пішов з того дому. Сказав, бо цім то там нікого нема. А його ротний поставив хрестик, що цей будинок обстежено. Батько подумав, як знайду діда, скажу, що він прийшов вже туди після нього. Прийшов і помер. «Усім чомусь хочеться говорити про старого безіменного єврея, а не про Пінзеля», – подумала я тоді, згадавши загадкового Миколу Зиновійовича, який збирався розповідати про Пінзеля, а його все тягло говорити про свого прадіда. І як воно так сталося, що поряд опинився правнук чоловіка – який дав твоєму батькові папери, писані пінзелем. Це і справді містика якась. І потім він так загадково зник. Ніби хотів поговорити, похвалитись, що знає щось про міську знаменитість, а потім зник. Він знає не більше за мене, Маріано. Він не знає, як загинув його прадід, а я знаю. А може, то був і не він? Може, і не він. Тоді тим більше нема чого шкодувати, що він зник. Але, скоріш за все, то був таки він. Навряд чи пінзель роздавав свої папери кільком. Він роздавав кільком, перебив мене Мішель. У тому записі, який потрапив до мого батька, а потім до мене, Зашифрована інформація, де лежить те, що він віддав на зберігання іншим. Але ж, можливо, якщо ми якимось дивом знайдемо те, про що йдеться в листі, який потрапив до тебе, там буде не мета пошуку, а посилання на подальші схованки. І так без кінця. Можливо. Але шукати треба, і мені здається, що доля нам допоможе. Гадаю, Пінзель не думав, що шукати почнуть тільки через два століття. Він знав, що прирікає себе на забуття. Мішелю, якщо ти хочеш, щоб я допомагала тобі, то маєш розповісти мені все, що знаєш сам». Я не використовую проти тебе те, що ти говориш мені. Я майже дослівно пам'ятаю нашу розмову тієї ночі. Пам'ятаю також, як вона урвалася. Банально і солодко. А потім ми знову обіймалися і говорили про мету нашого пошуку. Але на такому шляху буде неможливо щось знайти. «Як ти гадаєш?» – питав він. «Вони з Єлизаветою теж вели вночі сердечні розмови?» «Вони були подружжям?» «А я не можу уявити чоловіка, який виріз би усі ті неземні скульптури, а потім так поземному обіймав жінку в темряві під ковдрою. Чим там укривались тоді подружні пари на своїх ліжках?» Не знаю, але історики, які пишуть про побут тих часів, твердять, що всі тоді спали в одній кімнаті з дітьми. У них було тільки двоє дітей, а його дуже часто не було поряд. Що ти хочеш цим сказати? Що вона пускала під свою ковдру когось іншого? Ми розмовляли впівголоса, як зазвичай розмовляють двоє в ліжку, і раптом він почав шепотіти мені на вухо, ніби виказував якусь страшну таємницю, якої ніхто не повинен чути. У мене є її лист до Андрія Масовського. Чий лист і до кого? Лист Маріанни Єлизавети до Андрія Масовського. Він вимовив те ім'я з незвичністю людей латинської культури до слов'янських прізвищ.